Свого нового товариша Губи як попечені Біда велика в нас, Тарасе Дівчина, боєць наш Так і не знайшлась А в неї порошки, таблетки А я захворів. Уже тиждень мене тіпає Розповів про своє гори Галка Як же ти витримуєш хворий Коли вас зганяють, як солоних зайців З місця на місце і не лише німці, і наше командування ганяє. Я ж радист, і трохи навчусь настроювати на потрібну хвилю. Обстановка навчить, товаришу мій. У таборі є якісь таблетки у мишка кухаря. Ото він та ще Казимір побачили вас першими і з'яняли тривогу. Межа кетіла, зулчики. Велика голова у Казиміра. А не допетрила, що ви свої. Такі тут обставини. Бий свій свого, щоб чужий духу боявся. Захистив галка мешка кухаря і казаміра великого. Хвилинку заждіть, зараз дістану свою рацію. Там є пачка абхазької тютюну, почастую вас. Остання пачка всі інші клята свинота прощавлювала. Геть розсипавши тютюн по землі. Галка пішов до купи хмизу під березою, куди поклав і замаскував свою рацію і торбу з електроживлення. Дістав з більшої упаковки пачку тютюну, надірвав верх і запросив. Налітай, хлопці, а ти Тарасу не палиш? Ні, я сирота. Не курю і не п'ю, бо нікому було забороняти. Засміявся Тарас. А про яку свиноту ти щойно говорив? Галка пояснив. Нашкодили, як команда власовця Кротова, додав. Кротова? То й ви знаєте цю ватагу? Здивувався Тарас. Вишколений пройди світ. Плаче по ньому парашутна стропа. «Знаємо!» – він причетний до за загибелі трьох наших ще під Псковом. Ось як, а у нас із ним давні розрахунки. Ми від Латиші чули про цього німецького служаку. «О, уже і ваші хлопці йдуть. попередив Тарас і полегшено відснув. До них наближались Юхан з Казимірин, а за ними Кудрявий, Латиш, Короб і Алекс Айзіс. Скоро прощулений після такого напруження і невідомості, обняв за плече галку. Порядок у танкових частинах і в особливій далекосхідній ще повоюємо. Усі пішли у розташування табору. Минули пост. Вартовий козирнув Тарасові і невідомим йому бійцям. Землянок у таборі не було. Партизани ховалися від дощів, Спали під наметами, обкладеними ялиновим віттям. Назустріч парашутистам Кудрявого йшов високий, трохи згорблений, з чорними вусами й бородою чоловік, одягнений у фуфайку з пістолетом ТТ і планшеткою при боці. Це був командир розвідгрупи першого Прибалтійського фронту «Балтієць». Він подав руку галці, співчутливо сказав. Бачу, що хворий. Тримайся, друже. І до хлопців кудрявого. Товариші, почувайтеся, як дома. Частина друга. Після дев'яти днів. Дабендорф. Так і не довелось мамоньку Кротову поїхати на курси пропагандистів у Дабендорф, що під Берліном. Як виявилось військовослужбовців генерала Власова, які прийняли присягу на вірність Роа, в Корляндії не набагато менше, ніж у Німеччині, куди цієї осені переїхав і сам генерал. З часу, як Власов здався у полон німцям, покинувши свою другу ударну армію на Дем'янівському п'ятачку,